Ba, e, ba, gaur grebat ateratzeko arrazoiak ba, egia da e, krisi mundial batean burgiluta gaudela, baino ez da lehen aldea euskal herriak grebo grokor bat eiten dula, duela hilabete batzuk ipar euskal herriak jadanik biein dituzte, eta gaur da euska, ego euskal herriko herritarrok alekuko ba, hartu eta kalera ateragarena. Lehen esamezala, arrazoiak ekonomikoaz gain, ze egia dela krisi krisioekonomiko baten gaudela. Ekonomikoaz gain, benetako errealitatea da, egun, gure herriaren etorkizun politiko, sozial eta ekonomikoa e, ziurtatzeko tresnak behar ditugula, eta tresna hoien alde borroka itxea da egungo e, irten bide baka, bakarra. Hau da, Euskal Herriak Benetako aldaketa behar dula. Hordun, ba, nik hori esan nahi nukeez, e, Benetan gure Herriaren aitortza. Eta aitortza hori aurrera <coughs> markatu. Eramateko behar ditugun tresnak eskuratu eta ukazio guztien gaine, e, gainetik edo, gaindituz ez bat dugu aurrera iten, gure Herri da itxolarri batetan eraman dugu... Eta hura ba horrie esateko ez modu bat.